A digitális világ érdekes. Postmodern. Hányan olvasnak e könyveket Magyarországon? Aztán a valótlan valósága, avagy tanulmány kötet jelent meg a deepfake-ről. Élménybeszámoló az Inside konferenciáról, majd arról, hogy elbutulhatunk -e a mesterséges intelligenciától. TikTok randi szótára a puhányalakoktól a kemény macsókig, végül hogyan generálhatunk videót szövegből, és slágerdalt szintén szövegből. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Rész Betyár Gábor nevében, a mikrofonnál Szilády Ma az asztaltársaságban Társaságban Fülöp Hajnalka Tudatos Digitális Szülők Program Alapítója. Szia Hajni! Üdvözlök mindenkit! Itt van velünk Keleti Artur, kiberbiztonsági szakember, az informatikai biztonság napja alapítója. Kellemes és biztonságos generált jövőt kívánok mindenkinek! Aztán Kovács Tücsi Mihály Szifíró, a Galaktika Magazin Tudományos Ovat vezetője. Kellemes napot mindenkinek! Itt lesz velünk Justin Viktor, az it Business újságírója. Továbbá telefonon kapcsoljuk Dr. Bódizoltán Letnyelvész, a Magyar Saj Kutatóintézet főmunkatársát, valamint Veszerszki Ágnest, az NMHH és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kommunikáció kutatóját is. Vendégünk itt a stúdióban, Csordás Takács Attila, az Elkönyv Magyarország vezirigazgatója. És akkor rögtön kezdjük is az érdekes témáink sorát, az elkönyvel, ami hát egy igazi kultúra hordozó, és már jó néhány éve tudunk erről az eszközről, de vajon Magyarországon hányan használnak ilyen eszközt, Csodás Takács Attila. Nagyon nehéz ezt egész konkrétan megmondani, de az biztosan látszik, hogy kétfelé lehet alapvetően választani. Egyrészt van egy, azt szoktam mondani, hogy azt tudjuk, hogy körülbelül 100 az embereknek tölt le illegálisan tartalmakat, többek között könyveket is, és azért egy egyre növekvő hányad van, aki szerencsére legálisan is ö, fogyaszt tartalmakat, és ez most már egy egyre nagyobb ö, százalékot tesz ki. De bocsánat, száz százalék fogyaszt ilyen, ebben akkor én is beletartozom, tehát akkor én is töltök le illegálisan tartalmakat. Hát van például előtted egy elkönyv, nem? Az én még egy nem elkönyv. találkoztam olyan emberrel, bocsánat, aki... Ja várját, akkor, te nem te most akkor ezt akkor tisztáznunk el. Az elkönyv az az eszköz, vagy az elkönyv, mint tartalom? Hát attól is függ, hogy mi, miről ö, beszélünk, de e szoktuk általában hívni az eszközt, Aha. bár egyébként tablettől okosórán át a mikrohullámú sütő mindenen lehet elkönyvet olvasni, de általában a dedikált e eszköz alatt azt szoktuk érteni, aminek úgynevezett enk képernyője van, eltinta, aminek nem remek a képernyője, ez az ideális olvasó. Hát amivel eszköz. úgy jól lehet hozni ezt a könyvolvasás hangulatot, ugye? Az a, az igen, a igen. Eszközzel. És amiről mi most beszélünk, az a tartalom, vagy az eszköz? Szerintem is, is. Tartalom, vagy pontosabban az eszköz tekintetében, ami szerintem érdekesebb, és amik kapcsán is itt beszélgettünk, hogy egyre inkább az eszközökbe, a kicsit ilyen prémium-kategóriásabb háttérvilágítással, meg mindenféle egyéb kényelmi funkciókkal rendelkező helyinkes eszközöket veszik az emberek, ami szerintem annak is köszönhető, hogy ha már valaki rászállja magát egy ilyen eszközre, és nem mondjuk a telefonján olvas, ami kézenfekvő és azért legtöbben így teszik, akkor most már szerintem rájöttek, hogy érdemes egy, egy értelmesebb eszközt, meg használhatóbb eszközt vásárolni, ami pedig a, a tartalmat illeti, ott pedig az, az megint egy másik kérdés, ott inkább... Szerintem demográfiai adatokról lehet beszélni, illetve ott, ott jön elő inkább ez a legális-illegális uh -huh. Letöltés. Gondol. Figyelj Attila, én nagyon sokáig beszéltem az elkönyvekről, meg e úgy, hogy hát ez pillanatok alatt átveszi majd a régi könyvek helyét, de én mindig a főleg bölcsész képzettségű barátaim mondják, hogy ó, hát ők nagyon szeretik a könyvnek az illatát kinyitni a könyvet, annak van egy szertartása, levenni a polcról, megszagolgatni, és ilyenkor mindig így mosolygok rá, mit te szagolgatod a könyvet, tehát ezért jó a könyv, mert szagolgatod? Hát egyrészt ezért találták ki a könyvillatú szprét az elkönyvolvasókhoz. komolyan? Igen, van ilyen. Másrészt, a, ö... a fenébe ugrott a bizniszem, épp most képzeltem el, hogy kódexillatú applikációt hozzá a könyvhöz, modern könyv, fél műanyag, fél papír. De ezt most mondd el Attila, tényleg lehet kapni valami webáruházba a könyvvillató igen úszvét. Igen, van, aki És, és ez a mit kell befújni, a könyvolvasót, vagy az ember vagy a, a szobát? Könyvol... könyvolvasót kell befújni. Igen, igen, hogyha valaki Sziadottan. ragaszkodik ehhez. De egyébként, aki ezt mondja, hogy ragaszkodik a könyvillatához, meg ezekhez a dolgokhoz, az valószínűleg még nem költözött több száz vagy több ezer könyvvel, mint én. Mert azért annak is van egy szó szerint is úja, hogyha az ember... Hát meg ott már, ott már nem csak a könyvnek van azokat... illata, ennyi könyvet elköltöztünk, ugye? Igen. Úgyhogy azt is szoktam mondani, hogy mi helyet is árulunk a lakásba, uh -huh. azzal, hogy elektronikus könyveket árulunk, de, de ez biztos, hogy költözésnél is, meg nyaralásnál is mondjuk, finoman van szóba, praktikusabb elektronikus könyvet olvasni. Na de most, hogy ennek a könyvillata dolognak a komoly oldalát vesszük, ez egy ellenkezés is az emberekben. Én mindig úgy voltam ezzel, hogy ez nem egy komoly érv hogy a könyv illata a fontos, nyilván nem azért olvas könyvet, mert szagolgatja, hanem azért, mert valamilyen hát kultúra, hangulat kapcsolódik ahhoz az eszközhöz, a régi könyvhöz. Erre te mit szoktál mondani? Én erre az szoktam mondani, hogy nézzük meg a tíz parancsolatot, attól, hogy nem kőtáblán olvassuk, nem biztos, hogy elveszíti az érvényét. Tehát a hordozó nem biztos, hogy elsődleges, szerintem a tartalom az, amire érdemes figyelni. Na ez mennyire akkor... generációs probléma? Tehát a idősebbek, fiatalabbok az idősebbek, fiatalabbak arányában ez hogy néz ki? Hát ez a nagyon érdekesebb, szerintem, hogy sokkal az előítéletben nem egyrészt az volt korábban, hogy férfiak fognak a kütyű rész miatt többen olvasni, másrészt meg a fiatalabbak, mivel ők a kütyűsebbek, és ez képest a valóság az, hogy 65%-ban nők olvasnak elektronikusan is, mint ahogy nyomtatott könyveket is nagyobb arányba olvasnak a hölgyek, illetve érdekes módon szinte minél idősebbek, annál többet olvasnak, de az olvasóknak a, a gerince azt mondhatjuk, hogy ilyen 35-45 év közötti korosztály adja, és ö, utánuk se a fiatalabbak következnek, hanem a 45-55 meg az 55 év fölöttieknek Valószínűleg egyébként az az oka, hogy, hogy egy ilyen úgynevezett öregbetűs, picibetűs könyvet sokkal nehezebb egy idős olvasónak ö, olvasnia, mint mondjuk elektronikusan, ahol meg korára olvasható a, vagy állítható a könyvnek a betűmérete, úgyhogy ilyen szempontból is valószínűleg az idősebbek könnyebb helyzetben vannak, hogyha elektronikusan olvasnak. Te, mint az e-könyv Magyarország vezérgazgatója, mit gondolsz erről? Mi lesz a jövőnk? Eltűnnek a hagyományos könyvek és lesznek elektronikusak a kettő egymás mellettél? Miképpen képzelhetjük ezt el? Hát szerintem ez már egy lejátszott mencs gyakorlatilag, az látszik, hogy biztos, hogy nem fognak eltűnni, ahol a legnagyobb a penetrációja ennek az Egyesült Államok, ott is ilyen 20%-ba konszolidálódott az elkönyveknek a forgalma, az látszik. Bizonyos könyvtípusok, mit tudom én, egy művészeti album, egy szakácskönyv, vagy egy útikönyv, elképzelhető, hogy applikáció formában meg fog jelenni, vagy, vagy valamelyest helyettesítheti a nyomtatott könyvet de például az ajándék funkcióját soha nem fogja helyettesíteni egy elektronikus könyv, vagy nyomtatott könyvnek, beszélek magam ellen. De ugyanakkor meg vannak olyan szituációk, tömegközlekedéstől a nyaraláson át a költözésig, amikor meg az elektronikus könyv az, ami mindenképpen előnyt élvezhet. De tényleg van egy kicsit ilyen műtárt jellege egy ilyen szép nagy albumnak. Igen, nekem az jutott eszembe most hirtelen tovább gondolva a könyvillatot, hogy egy szakács könyvöz, meg lehet a egy egész készletet, nem, hogy mindent be lehet sprízni. Egyet lapozok, és akkor várjunk csak most a harmadikat. Á, csoki torta, cs, cs. Há, na, ez Kifutott lajós víz táruló, ami <gül> oda a tűzhelyre. Jó, de hát hogy ragadna az elkönyvolvasó a végén, amikor végiglapozol lenne? Van elkönyv, szakács elkönyv olvasó spré eltávolító, spré. <gül> na, Attila, köszönjük szépen ezeket az infókat az elkönyvvilágáról. Maradj itt velünk a stúdióban, és aztán a többi témánkhoz is szólj hozzá, hogyha így tartja kedved. Köszönöm. A digitális világról értetően. Ez a Postmodem. A napokban látott napvilágot, illetve került ki a könyves porcokra egy valgonatói könyv, ami amúgy az internetről szól, és azon belül is egyébként a deepfake nevezetű jelenségről, a mély hamisításról, ugye, ahogy magyarul mondják és egy egész könyvet írtak Acél Petra és Veszelszky Ágnes egyetemi oktatók. Mi adta az ötletet, hogy egy egész könyv szülessen róla? Noha, Isten igazából, már most elmondhatjuk, hogy a dífték már egy szó, de valójában rengeteg megközelítési módja van. Valóban 2023. augusztus végén jelent meg ez a kötet, amelynek a címe Deepfake, a valótlan valóság, és Acél Petra professzorasszonyjal szerkesztettük ezt a kötetet, de nem csupán ketten írtuk, hanem 14 szerzőnek a tanulmányai tartalmazza ez a kötet. A fő témái, egyrészt megnéztük ezt a Deepfake jelenséget a kommunikáció oldaláról, másrészt megnéztük a kiberbiztonság oldaláról, hiszen nagyon fontos kiberbiztonsági vetületei is vannak a témának. Nagyon fontos, hogy ezt miképpen szabályozzák hogy jogi cikkeket is lehet találni, jogi tanulmányokat természetesen közérthető formában a kötetünkben. Hat a deepfake az influencerek világára, úgyhogy ezt is megvizsgáltuk, illetve hat arra is, hogy a társas kapcsolataink miként alakulnak, úgyhogy pszichológiai, illetve pedagógiai cikkeket, tanulmányokat is lehet találni a deepfake a valótlan valóság című kötetünkben. Mi is ez a deepfake valójában? Ténylegesen ultrarealisztikus média manipulációt jelent, vagyis olyan képi, videós vagy hangzó tartalmat, amelyben a szereplőket, vagy a szereplők által mondott dolgokat digitálisan megváltoztatják. Ez a digitális változtatás általában a mesterséges intelligencia segítségével történik, és így módon lehetséges az, hogy ezek a változtatások nagyon élethűek, nagyon megtévesztőek tudnak lenni. Például így módon lehetséges az, hogy valakinek az arcát kicserélik egy videóban, és olyan dolgokat tehet ebben a videóban, vagy mondhat, amit egyébként a valóságban soha nem tenne, vagy soha nem mondana. Ez egy nagyon ijesztő jelenség lehet, hiszen belegondolhatunk abba, hogy egyetlen egy fotó is elég, amelyet leszednek például valamely közösségi média platformról rólunk, és beilleszthetik egy olyan videóba, amely számunkra kedvezőtlen lehet, olyan képet fest rólunk, ami mindenképpen rossz fényben tűnhet fel minket. Úgyhogy ezért foglalkozunk ezzel a témakörrel. A Deepfake-nek van hatása például a politikai kommunikációra, gondoljunk bele egy politikusnak, egy ország vezetőjének, az arcmását beillesztik egy olyan videóba, amelyben olyan dolgokat mond, amit a valóságban soha nem tenne. Hat természetesen a szórakoztatóiparra, iparra. Megtörtént már, hogy elhunyt színészeknek az arcát használták fel videóknak, filmeknek a, a készítéséhez, de hat például a hétköznapi életre is, hiszen a legtöbb esetben az ilyen típusú tartalmak pornó jellegű tartalmakban jelentek meg, és akár bosszú pornóként is megjelenhettek ezek a deepfake videók. Úgyhogy nagyon sok terület foglalkozik ezzel, és ezt foglaltuk össze ebben az egyedülálló kötetben, hiszen sem Magyarországon, sem tudomásunk szerint Európában nem jelent meg még ebben a témában egy ilyen összefoglaló kötet. Ez a kötet valójában a széles közönségnek szól, vagy azért vagy megszólítja azokat a kutatókat is, akik ezeken a területeken kutatnak? Szándékunk szerint elsősorban a kutatókat szólítja meg, de nagyon közérthető módon vannak ezek a cikkek cikke és azt reméljük, hogy a széles nagyközönséghez is elérnek ezek a tartalmak, hiszen minden nagyobb könyvesboltban kapható lesz a dípfék kötetünk, és bízunk benne, hogy sokan olyanok is bele tudnak lapozni ebbe a kötetbe, akik érdeklődnek az iránt, hogy miként tudják megvédeni magukat a káros médiatartalmaktól. Nekem valójában talán a pszichológiai vonatkozásai azok, amik igazán érdekesek. Én merem remélni, hogy az összes többi vonatkozás érdekes, hiszen kommunikációval foglalkozom, illetve fontos a jogi szabályozás, illetve a kiberbiztonsági vonal. Egyik tényezőt sem lehet itt ebben az esetben kiküszöbölni. Én a SREK következő részével kapcsolatban olvastam azt a szomorú hírt, hogyha lesz még újabb része a Shrek történeteinek, akkor abban már nem szólhat meg ezt a sikáról, hát kivéve, ha egyébként a deepfake segítségével esetleg megszólaltassuk. Ez azért nem, nem teljesen eldönthető kérdés, természetesen a hozzátartozóknak a véleménye számít leginkább. És ők nem is engedélyezték egyébként. És ők nem ezt is engedélyezték, De ha mondjuk megkérdezik egy átlagfilm nézőt és hallgatót, most ugye ebből a szempontból én értem, haltam a ezt a sikáról, és nagyon sajnálnám. Ennek nyilvánvalóan jogi vonatkozásai vannak, etikai vonatkozásai vannak, és pszichológiai, is vannak, azért abba is bele kell gondolni, hogy nyilvánvalóan a színész a mi számunkra, közönség számára közszereplő, de a színész a másik oldalon ember, akinek családja van, és nem biztos, hogy a családtagok szeretnék egy digitális technológiával felélesztett hangon hallgatni sajánálatos módon elhúnyt színésznek a hangját. Tehát, hogy itt azért ez egy nagyon sokrétű kérdés, amiben bele kell gondolni, és nem lehet csupán a közönségnek az akaratát teljesíteni ebben az esetben. Vesszőskei Ágnessel szerkesztőnk részben Gábor beszélgetett. A digitális világ érdekes. Postmodern. A múlt heti műsorunkban már említést tettünk arról, hogy Justin Viktor az aztal társaságunk tagja, immár már az IT Business Lab újságírója, munkatársa és eminőségében is részt vett az Inside 2023 rendezvényen, ami az IT Business rendezvénye volt. És ahogy tudom tőled, Viktor, ez a mesterséges intelligenciáról nagyon erősen szólt ez a rendezvény. Nekem rögtön az alcíme nagyon tetszett, hogy a jövő megbízhatatlan. Milyen értelemben megbízhatatlan? Nem bízhatunk benne, nem tudjuk, hogy mi lesz a jövő, vagy pedig furcsa dolgokat csinál, és ezért nem bízunk benne. Hát talán ez mind egyszerre igaz, ez közhelyes lesz, de az egész mesterséges intelligencia jelenség, meg az általa felgyorsított minden egyéb technológiai szektor exponenciális sebességbe kapcsolt a világ gyakorlatilag márciusban. Ez közhelyes, hogy mennyire felborít mindent. Az Insight 2023 ez egy business-to-business business konferencia volt szeptember 5-én, ahol egy egész napot beszélgettek erről az iparág szakemberei és vezetői. És hát kezdhetnénk onnan, hogy a megváltozott politikai környezet, ugye soha nem látott léptékű háború dúl, az ellátási láncok nyögik még mindig a Covidnak a hatása, tehát több válság akkumulálódott, egy ilyen multiválság környezet van a covid a, az azt követő újjáépítésnek a, a döcögése, az elinflálódó gazdasági környezet, bár azt már nagyjából kezdi megoldani például az Európai Unió, de ott van mellette a háború, és hát kiszámíthatatlan a gazdasági környezet és a gazdasági jövő pusztán csak ezek miatt is, és ennek a tetejébe erre ült rá a generatív all mesterséges all intelligencia. All és ennek a fejlődési tempójára egyébként tett megjegyzést Sertics Gergely, az onnan tudom, hogy írtad a cikkedben ott olvastam, nem ahhoz kell igazodnunk, hogy mi minden tud már a mesterséges intelligencia, hanem a fejlődés tempójához kell igazodni. Ezt hogy érti? Mire gondolt ő ez alatt? Hát igen, ahogy a, a globális felhasználó, a lakossági felhasználók is elkezdték kapkodni a fejüket, hogy mi érkezett itt a piacra márciusban, úgy azért a, a vállalatoknál is ugyanez megtörtént. Próbálja mindenki, minden cég, minden vállalat próbálja valahogy implementálni ezeket az új eszközöket, mert másról sem szólnak a hírek, csak arról, hogy aki most kimarad ebből, az lemarad, és az olyan hátrányba kerül, hogy nem fogja tudni behozni. Ez egy picit kapkodós jelenségeket indukált, Ugye van a vállalati szférában egy ilyen proof of concept megközelítés, ami azt jelenti, hogy a, a jól működő best practice alapján mutass egy működő modellt, és akkor arra már rá tudunk építeni. Na most itt ugye nincs előzetes adaptáció, meg nem volt hatástanulmány, meg megelőző három év, tehát nagyon sokan erre nem készültek. És azért a bevezetésnek, az emi bevezetésének a folyamatait át kell gondolni, ezt ki kell munkálni. Most nagyon hirtelen, nagyon rövid idő alatt kell azt megtenni, amire egyébként jóval több idő szokott lenni ezért mondom, hogy exponenciálisan felgyorsult az üzleti működés, mert nem ehhez a tempóhoz szoktak a vállalatok, az alapműködésük sem ez a tempó, és mégis meg kell oldani. Általában először az szolgálatom, hogy a gyártásban próbálják megbevezetni, ezt a következő pontként rájönnek, hogy igazándiból ez nem lesz elég, ez így nem fog működni, akkor kiderül, hogy, a, hogy az egész szervezetnek az összes működési, működtetési pontján implementálni kell az emi képességeit, és adatvezérelté kell tenni a vállalatot, ha még nem az, hát sok vállalat már az, de aki, aki még nem eléggé, annak ez most egy kihívás. És hogy látod, hogy az konferencia előadóinak elmondása alapján Magyarországon sikerül ez az igazodás, vagy Jóval nagyobb a lemaradás, mint mondjuk nyugaton. Hát erről vegyesek, megoszlottak a vélemények. Az biztos, hogy kaparunk, mint malaca égen, tehát nagyon igyekszünk, és nagyon dolgozunk rajta az államigazgatás is egyébként, a vállalati szféra is. Jó volt a hangulat, tehát optimista volt a hangulat. Azt hiszem, hogy a legrosszabb vélemények is, bár volt is, de a legrosszabb vélemények is azt mondták, hogy a középszint környékén vagyunk valahol, Általánosan igaz, hogy nem történt még meg ez a digitalizációs átállás megfelelő mértékben erre van még bőven teendő, de látják a teendőket a vállalatok, látják a, látja az üzleti szféra, hogy merre kell menni, és nagy erőfeszítéseket tesz. Tehát azt mindenképpen merem mondani, hogy az látszik, hogy jól reagálta le ezt a hatalmas kihívást, tehát, hogy nem egy lomha, nehezen mozduló, még a teendőket is tátott bámuló behemótot láttam, hanem, vagy, vagy annak a képe alakult ki, hanem egy agilis, agilis környezet van. Vannak elmaradások, persze, de, de a szándék és a cselekvés az már ott van. Láttál-e jó megoldásokat? Meséltek-e egymásnak ezek a vállalkozók, hiszen B2B-t tehát ilyenkor a vállalkozók beszélnek az üzleti partnereiknek. Olyan megoldás, okról beszéltek el, amit átvehetnek, nem tudom én példát vehetnek róla. Ját, rengetegről. Nagyon-nagyon sok, nagyon izgalmas, és nagyon érdekes, ezért érdemes ilyen konferenciákra járni egyébként. Megoldás hangzott el. Vegyük például az energetikai szektort, ugye, ahol kiemelte az előadó a Magyar Energiakereskedők Szövetségétől egyébként Felszman Balázs, hogy maga ez az átalakulás, ez egy óriási üzlet, ugye 2050-re már hatalmas szerepe lesz az olyan eszköz, Amik ma még jellemzően súlytalanok az energetikában, például az akkumulátoroknak a töltése és kisütése, hogy a megújuló energiaforrások használata, és itt említett olyan példákat, mint energiaközösségek létrejötte, ugye, amik egy ilyen fejlettebb energiagazdálkodású társadalmat mutatnak gyakorlatilag. Illetve új technológiás hálózatfelügyeleti rendszerek, például a drónok használata az energetikában, vagy a fejlett épület energetikai rendszerek. Ebben egyébként szerintem egészen elől vagyunk. Tehát a magyar szabványok, meg a magyar építési környezeti szabályozás az kifejezetten követi szerintem a, az energetikai változásokat a világban. Illetve okos mérési rendszerek, ezek is terjedőben vannak, még gyerekcipőben, de ezekre már lehet okos hálózatokat építeni. Hát ez azt jelenti egyébként, hogy meg lesz becsülő, meg tudom magadnak becsülni, hogy körülbelül milyen összegű számláid lesznek, tudsz ezzel jobban gazdálkodni. A mobilodon esetleg erről egy folyamatos visszajelzést kaphatsz, most csak, hogy ilyen végfelhasználói üzemmódját mondjam mennek. és hát ott van az elektromos autók akkumulátorainak a bevonása a villamosenergia hálózatba, gondoljunk ebbe bele, tehát hogyha majd ezek rendesen elterjednek, azért ez zajlik, akkor egy óriási kapacitást jelenthetnek, tároló kapacitást is, meg rádolgozó kapacitást is. Lehet, hogy ezért majd visszatérítést is kapsz, tehát ki tudja. A digitális világról érthetően. ez a Postmodem. Itt a Postmodem a Pátia rádióban fél öt lesz három perc múlva, és itt van velünk telefonvonalban a Netnyelvész Bódizoltánsz, az Sziasztok, sziasztok! Örülünk, hogy itt vagy velünk. E, mielőtt a te témát következne még van egy témánk Fülöp Hajnival, csak arra gondoltam, hogy megkérdezlek téged is, hogy te például tartasz-e attól, hogy a mesterséges intelligenciától egy kicsit elbutulunk mi, vagy a következő generációk? Van -e ennek valami veszélye, hogy hát kevésbé használjuk majd az agyunkat és butábbak leszünk? Hú, összetett kérdés. Nagyon egyszerűen nem tudok igennel vagy nemmel válaszolni, akkor valószínűleg igen, tehát elbutolhatunk, ha hagyjuk magunkat. Uh -huh. Viszont ha igyekszünk megismerni a mesterséges intelligencia használati módjait, nem elzárkózzunk tőle, vagy, hanem ha már van, akkor megpróbáljuk kitalálni hogy az életünkben, a munkánk során, melyik lesz az a, a munkaelem, az a módszer, ahol igenis segítheti a használatunk, a, a, a munkánkat, a hétköznapi életünket, akkor elbutulástól nem kell tartani. Fülöp Hajnalka a Tudatos Digitális Szülők Program alapítója, itt van velünk, régi ismerősünk itt a műsorban. Hajni, hát mit gondolsz te erről, Butánbak leszünk-e az emmitől? Ugyanis mindenről azért beszélgetünk, mert néhány kutató szerint a mesterséges intelligenciára való túlzattámaszkodás a gondolkodás sokszínűségének csökkenéséhez és a kollektív teljesítmény szuboptimálisabbább válásához vezetne. Na, hát ezt a mondatot valószínűleg egy újságíró írta le, aki valószínűleg egy középkorú vagy vagy még idősebb újságíró, úgyhogy szerintem inkább... A... Egy, egy szuboptimális újságíró. Igen. Igen, De igen, ki szerintem... tudtam mondani, viszont ezt értékeljétek. Szerintem ez a probléma inkább a, a, a középkorúakra jellemző, akik felnőtek egy olyan világban, egy analóg világban, ahol minden, ami le volt írva, azt tudtuk, hogy az bizonyított. Tehát az egy szerkesztő látta, uh -huh. aki tévében volt, az valaki ellenőrizte, bemondta a tévé, tehát az írott elektronikus médiából érkező információ, az adott volt, hogy az úgy van. Van. Tehát nem kellett a kritikai gondolkodásunkat úgymond fejleszteni. És erről most van egy generáció, a mai gyerekek, a mai z-generációs, tehát a mai tizenévesek, meg fiatal felnőttek is, már abban nőnek fel, hogy amit a média áraszt, az nem biztos, hogy igaz. Ők már tapasztalták, hogy akár a videójátékban is botok vannak, akár a hírek is lehetnek álhírek, az Instagramra mindenki kitalál tartalmakat, vagy kicsit megszűrt módosított tartalmakat tölt feltetők, látják azt, hogy ami a képernyőkön van, ami írott, olvasott információ, az nem biztos, hogy igaz. Én nagyon bízom abban, hogy a most felnövő fiatal generáció Sokkal tudatosabb ebben, és nem csak, hogy, hogy nem elputul, hanem hogy pontosan minden. Aha, na nézzünk csak utána, nézzünk egy kicsit mögé. Nem biztos, hogy ez így van. Na jó, de várjál, hogy most a médiának a tekintélyének a relatív csökkenését. Igen, és a mesterséges intelligenciát ezt a médiában ö, kapjuk meg, tehát a médián keresztül jön, az nem egy. Hát Híreket, de, de ezt használjuk is egy idő után. Tehát, hogyha használjuk, és ugye ez már fölmerült mondjuk a Google keresővel is, hogyha minden ott van előttünk, minden egyes kikereseti, információ ott van előttünk, és nem kell a könyvtárba elmenni, hosszú lexikonokat végigböngészni ahhoz, hogy megtaláljunk egy információt, mert minden ott van nekünk, akkor ez jellustuláshoz vezethet. Hmm. Nem? Én, én pont ezt gondolom, a gyerekeket és a fiatalokat látva, hogy ők nem elégedett meg egy forrással, hanem utána néznek. Nagyon gyorsan váltanak, hogyha egy információ nem, lehet, hogy nem mennek mélyre, és nem néznek utána úgy, mint egy lexikonban mi az analóg gondolkodásunkkal, de ahogy valami érződik, hogy nem oké, akkor már mennek egy másik irányba. Tehát nagyon gyorsan tudnak váltani, és adaptívan gondolkodnak, adaptívan alkalmazkodnak a helyzethez. Egyébként most ezzel nagyon meglepsz hajni, tehát hogy a gyerekek már már ezzel az egészséges szkepszissel viszonyulnak a forrásokhoz. Igen, én ezt, ezt nagyon, én a kutatásokat is láttam már erről értve a minden tapasztalataim is ezt sugalják. Illetve még egyet szeretnék kiemelni, hogy Zoltán mondta, hogy meg kell ismernünk ezeket a rendszereket. Nagyon igaz? Tehát ismernünk kell, hogy, hogy működnek, hogy hogyan generálják, hogy működik egy nyelvi modell, hogy tanítják föl, hogy miből tanul az a mesterséges intelligencia, ezt is kell tudnunk. Meg az, hogy mi hogy gondolkodunk, tehát a mai fiatalok, meg, a meg nem csak a fiatalok, most már egyre több ember kap önreflexzív visszajelzést arra, hogy hogyan átverhető, hogy milyen kognitív torzításaink vannak, hogy, hogy még hiszünk ezt valamit el valakinek, aki egy öltönyös ember, vagy, vagy akit Aha. egy stúdióban látunk, vagy akit, akinek írják a nevét. Tehát, hogy mennyi minden van, amitől átvernek minket, és, és ezeket a, a saját magunkban is így kritikusan kezdünk gondolkodni. Figyelj, Hajni, szerintem azért jó most, hogy Zolit már bekapcsoltam, hogy meg is tudjuk őt kérdezni erről, mert Bódizoltán hmm. Zoltán egyébként aktív tanárember, tehát ő találkozik hát nem a tínédzserekkel, tehát nem az ilyen középiskolás korú fiatalokkal, uh -huh. hanem inkább már a felsőoktatásban. Zoli, tehát tapasztalod ezt a fajta szkepszist az, az ifjú generációkban? Tehát, hogy akár több, több forrásból is megné, utána néznek valaminek? Pontosan erre van a felső oktatás, hogy ennek a módszertanát, a technikáját beépítse a hallgatóknak a mindennapi szakmai gyakorlatába. Tehát hogy, ez a mi dolgunk. Hogy kialakítsátok hogy, ezt a szemléletet, ugye? Igen, és már nem csak a szemléletet, hanem az adott szakterületen, amit a hallgató tanulmányoz az egyetemen, az adott szakterületen a kötelező eljárási módokat, forráskutatási, forráskritikai eljárásokat készségszinten sajátítja el a hallgató. És éppen ezért nem félek a mesterséges intelligencia napi életben, akár a szakmai életben való megjelenését, mert hogy a szakember a szakmai szabályokat jól tudja, akkor pontosan fogja tudni, hogy milyen munka mozzanatba tudja beépíteni a mesterséges intelligencia által generált szövegeket vagy szövegrészleteket. Mondjuk egy példát, hogyha egy hallgatónak az a dolga, hogy egy nagyobb tanulmányból készítsen egy összefoglalót, és azt 10 perc alatt mondja el a szemináriumi csoportba a vitát generálva, akkor nem probléma, ha a mesterséges intelligenciát, a segítségét felhasználja az összefoglalásra, de, de hogy mellette nyilván a forrás tanulmányt el kell olvasnia, és a, össze kell vetnie az ő összefoglalásával, vagy ötleteivel az egész nyilvánvaló és egész biztos. Persze, mindig van megúszásra játszás, tehát megcsináltatom a rendszerre, aztán nem foglalkozom az egésszel, de hadd ne mondjam, hogy egy komoly szakmai környezetben egy pillanat alatt kiderült, hogy valaki nem ismeri a, a forrásanyagot, és csak a mesterséges intelligencia által generált összefogalót olvassa fel. És ez nem csak a, az egyetemi órákra érvényes, hanem, hanem nyilvánvalóan a szakmai életben is. Ha Tehát így... Így, nem lehet így megnyerni. Viszont ha segítünk, Magunkon, akkor akkor lehet, hogy ügyesebbek leszünk és eredményesebbek. A fiatalokról beszéltünk eddig, de hajni van itt előttem egy adat a forgatókönyvünkben, hogy egy másik kutatásból az derül ki, hogy az 50 és 65 év közötti egyének mérsékelt és rendszeres internet használata a demencia alacsonyabb kockázatával jár együtt. Hát akkor ezt érdemes népszerűsíteni ezt a... Pontosan szerintem infót. minden, ami a kognitív képességeinket edzi, tehát a memóriánkat, a figyelmünket, a beszédkészségünket, az, az mindenképpen jó tesz, és ráesül, hogy ezeket általában társas környezetben Alkalmazzuk, jó esetben nem magában ö, olvas, meg magát hallgatja az ember, hanem társaságban teszi ezt, és ez mindenképpen segíti a fejlődésünket. Még annyit akartam mondani az előbbihez, hogy, hogy mindenképpen az oktatásnak, meg a mindennapi érintkezésnek a változását is fogja hozni ez a ez a sok technológiai, nyelvi beáramlás, hisz nem lehet majd csak egy szöveges dokumentumból eldönteni valakinek a tudását, hanem, hanem akár a felsőoktatásból középfokolt alapképzésben is különböző modalitásokat kell behozni. Tehát a gyerekeknek olyan feladatok kell, hogy gyűjtsenek össze, figyeljenek meg dolgokat, érveljenek, hozzanak saját megfigyeléseket, tehát ne csak írjanak egy dolgozatot, vagy töltsenek ki egy quizzt. Ez meg fog változni, és minden a mindennapi életünk sem arról szól életünk, hogy kimondunk, leírunk dolgokat, amiket megtanultunk, hanem aktívan használjuk a minden Én szerintem ez az élesszerűség fog bejönni. Köszönjük szépen, és akkor most pallérozzuk az elménket egy kicsit az infósótárral. A digitális világ érdekes. Postmodem. Itt van velünk ugyanis továbbra is a netnyelvész Bódizoltán, Zoltán, Magyar Sekutatóintézet főmunkatársa. TikTok randiszótára múlt héten indítottuk a kis sorozatodat, és ezúttal nekem az jelent meg az mint hogy minthogyha egy ilyen rejtőjenő regénybe csöppennénk bele, puhányalakoktól a kemény macsokig. Igen, igen, ez jó, ez jó. Tetszik nekem ez a kontextus nagyon is. Szeretettel is is rejtőjenőt ezek szerint. Nagyon, Sok kifejezés jön onnan egyébként azokból a regényekből. Ja, nem is gondolnánk egyébként. És hát nyilván rejtő is, rejtő maga is nagyon sokat táplálkozott a, a korabeli kötetlen nyelvből, a pesti a pesti nyelvből, a szlengből. Amelynek egyébként nagyon nagy része természetesen idegen eredetű volt, nagyon sok íd is, meg egyéb nyelvi beáramlás volt. Mint ahogy. a Te bocs, még, most, még egyet hat szóltak ide, hogy milyen jó lenne, hogyha rejtőjenő ma, Rejtő ma is élne velünk, és megismerkedhetne ezzel a mesterséges intelligencia világgal, nem? Ó, Istenem, hát rettenetesen, rettenetesen hiányzik. Létre kellene hozni egy olyan mesterséges intelligenciát, ami rejtőjenőnek a stílusában Égem. tudna a szöveget létrehozni. Ez tétlen. egy megcsinálhatod szerintem, feltelíthatsz egy nyelvi modellt a rejtő összessel. Na, beszéljünk arról, ami a puhány alakoktól a kemény macsókig tart. Miről van szó, Zoli? No, tehát, a, a, ugye azzal foglalkozunk az utóbbi hetekben, hogy az az a kifejezés foglalkozunk az utóbbi évtelen, amelyik az internetes ismerkedési oldalakon alakult ki. Ugye mivel netről beszélünk, ez egy ez egy többnyelvű és hát globális környezet az emberek nyilvánvalóan uh, a saját környezetükben szeretné, élőkkel szeretnének ismerkedni, de maga a felület, maga a platform, az globális, és épp ezért az ott megjelenő sajátos kifejezések is, amelyek a kapcsolatok típusaira vonatkoznak, vagy lehetőségeire, ezek a kifejezések is globálisak, tehát uh, főként ugye angol eredetűek. És uh, ez egy, az a néhány kifejezés, amikről most fogok beszélni, azok közül egy sem terjedt el az általános magyar nyelvhasználatban. Legfejebb szűk körben fordulhat elő, és az viszont már egy másik kérdés, hogy, hogy ezek honosodnak-e, tehát idegen formáig beilleszkedik a hétköznapi magyar nyelvhasználatba, vagy valamilyen magyar megfelelővel, helyettesítjük őket, vagy erre a kifejezése, vagy erre a jelentése régóta használatos magyar kifejezéseket használunk-e. Tehát mondom, ez egy globális világ, és éppen ezért inkább azzal érdekes foglalkozni, hogy az ide tartozó kifejezések, és mindjárt mondom az elsőt, például a match, uh -huh. pontosan az, amit a, a focisták szoktak például játszani egymásra ugyanez a szó. Ez hogy kerül erre a területre? Tudni élik, ez egy nagyon sok jelentésű angol szó, és ezek közül az egyik jelentéscsoport a pár, illetve az összeillik, összeillés. A meccs nagyon gyakran használatos az a társkereső szolgáltatásokon, amikor a szolgáltatás használhatával Két ember abba a csoportba kerül, hogy megismerhetik egymást, és meccsük van, tehát meccs, tehát találat. Tulajdonképpen így is lehet mondani. Mert egyébként Há... ezt használtuk korábban is, úgyhogy lemecselünk valamilyen vitát. Vagy... Hogy nem? Ugye? Mondom, ez, ez egy nagyon, ez egy nagyon, az angolban is egy, egy nagyon sokféle kifejezés, uh -huh. egy sok jelentésű kifejezés. És ugye a meccs, mint a, a futball meccs, hát át is írjuk ezt már. Uh, ugye csével írjuk le, uh, és, és éppen ezért tovább is képezzük a magyarban. Tehát ez, ez már egy elterjedt kifejezés, de az, ebben a jelentésben tudni illik, hogy, hogy két ember egymással talál, uh, ebben a jelentésben még ez vadonatúj. És ö, nem is gondolnám egyébként, hogy nagyon, nagyon általánosan el fog terjedni, de az biztos, hogy nem általánosan. És magyar, eb a ebben a formájában mondan. is fonetikusan írjuk, Zoli? Tehát tényleg tehát így magyarosan meccs hosszú csével? Mert, mert nem, például a, nem? nem, az a foci meccs. Aha. Az a futball meccs. Vagy a kézilabda meccs. Igen, azt jutott eszembe, hogy a matchbox szóban is ugyanez a meccs van benne. Igen, és nagyon furcsa Igen, lenne Igen. leírva a csével matchbox. Meccs, igen, igen, igen, mert annak egyébként az a, annak a kis autómodellnek az a, az a neve, az tulajdonnév. Ja igen, persze, így van. De az természetes egyébként, hogy az, az tulajdonnév is származik valamiből, mint mondom, ez egy nagyon sok kifejezésű, ez sok jelentésű kifejezés, tehát például jelenti a gyufát, uh -huh. a Matchbox, az a gyufás, gyufás dobozt, doboz. A gyufás igen. doboz méretű autómodellnek. Tehát mondom, hogy sok mindent jelent ez, de például jelenti azt is, hogy pár, illetve összeillik. Például a, a, az angolban a matchmaker, az ugye a házasság közvetítő uh -huh. egyébként. Okay. Egy nagyon jó Igen. szó, ez a match csináló tulajdonképpen. Kerítő. És itt, valaki... Kerítő, nem? Kerít... Há, nem? nem, házasság nem. közvetítő. itt ha valaki például egy, egy nagyon szép verzióját ennek akarja hallani, akkor a hegedűs a háztetőben például elhangzik egy, egy dalban az, hogy matchmaker. Matchmaker, make me a match. Tehát, Aha. hogy csinálj nekem egy házasságot, hozz össze valakivel. Aha. Igen, igen, mert ugye ez jelenti azt is, hogy összeillik. Összeillek. A match az, az összeillés jelentését is. Tehát két összeillő ember. Te ebbe az a furcsa, az zoli, nem. hogy akkor a TikTokon meg a hasonló rendszereken a fiatalok esetében, akinek angol az anyanyelve, az teljesen természetesen használja mondjuk igen. a meccs szót, de a magyar fiatalok számára meg mindig új kifejezésként jön be. Igen, mondom, tehát ez egy globális felület. Mm -hmm. és annak ellenére, hogy nyilván a magyar emberek magyarul kommunikálnak, hát egymással, megkeresik meg a kapcsolatukat. Ennek ellenére a nyelvi közeg az, az globális. Ha lépünk egy egyet tovább a Green Flag, vagyis az zöld zászló. Na magyarosan magyar formájában lefordítva, ez már mindenki számára ismerős. Nyilván zöld zászlót kapott, vagy piros zászlót kapott valami. Tehát zöld zászló akkor, ugye az valami valami lehetőség az előre haladásra ugye egy kapcsolatnál a zöld zászló el tudom képzelni, hogy valamilyen, szintén valamilyen alkalmazásnak egy bizonyos jelölője, hogy zöld zászlókat rakunk valami meg, nekinek a neve mellé, vagy piros alt, a piros, akkor nyilván az nem jön be, a zöld zászló az pedig egy ilyen lehetőség. Szabad, szabad jelzés? Ahogy szabad vagyok és szimpatikus, tehát a lehetőség van a kapcsolat előre haladására. Zoli, viszont egy nagyon érdekes dolgot itt behoznék, hogy az üzleti életben például a red flag, az igen gyakran használt, ugye ez a piros zászló, hogy ez, egy, ez egy gond, ez egy red flag. Itt, itt álljunk igen. meg, igen. itt van valami gond, nem tudom, én csak okoskodom erre ez a te szakmát, de ugye azt én kezdtem megfigyelni, hogy ezek a rövid, magyarul könnyen kiejthető angol kifejezések, ezek könnyebben működnek. Tehát, hogy ha nem azt kell mondani, hogy suspicious flag, hanem azt kell mondani, hogy red flag, akkor az megy, mert ezt így ki tudjuk ejteni magyarul is. És ezt használjuk is, legalábbis úgy látom az üzleti életben. Igen, az üzleti életben és álláskeresésben is vannak retflegek, amire figyelni kell egy álláskérletésnél, illetve a kapcsolatokban is, tehát amikor már létrejön egy kapcsolat, akkor milyen retflegek vannak mondjuk egy udvarlásban, amire figyelnünk kell, ahogy, amit azt hiszik a fiúk, mondjuk én nőként azt mondom, azt hiszik a férfiak, hogy hogy, hogy mi nem, nem látunk át a szitán, de átlátunk, és tudjuk, mik azok a retflegek. Jó, már, a háttérbe integet valaki. Igen, egy egymással, így van. Igen, igen. És, uh, szóval ezek, ezek szerintem igen, teljesen átmennek, és én már tartottam itt tréninget, hogy, hogy a fiataloknak, hogy retflegek az álláskeresősben, és nem kellett magyarázni, uh -huh. teljesen egyértelmű volt, uh -huh. hogy, hogy miről mit, lesz. Mint ahogy ennek az ellentéte, amiről ugye én most beszélek, a, a Green Flag, vagyis az zöld zászló, akkor nem pont az ellenkezőjét jelenti, tehát a szabad Egyébként Artur, igen, tökéletesen találtál arra a pontra a, abban a nagyon-nagyon bonyolult összefüggésrendszer, hogy mi okozhatja azt, hogy bizonyos idegen kifejezések megjelennek és beépülnek, közhasználatba kerülnek egy anyanyelvbe, és, és milyenek meg nem. Például, ha a hangzása egyszerű, a befogadó nyelv beszélői számára, az suspicious valóban eléggé kellemetlen eh, hangzású, a, és nehezen ejthető ki egy magyarnak, viszont az, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy Red, Hát az nagyon egyszerű, és, és, és nagyon egyszer. szépen illeszkedik a magyar hangzó állományba. De ha lépünk egyet tovább... Zoli, e, most ne a... tovább, hanem ne most álljunk meg, és majd a következő alkalommal folytatjuk, mert én most keleti Artúrnak fogok integetni egy kockás zászlóval, mert indul az ő futama. Runway. Ez is kicsit kapcsolódhatna ide, hogyha lefordítanánk szó szerint ugye, Futás, út Kifutó. Kifutó. Hát nem tudom, attól függ sokféleképpen. Ott, előtte, ahol a Form 1-es autók elindulnak és a kockányzászlóval hát integetnek. Igen, ha hát így gyerek. értetted, én ah, már értem. <há> <há> Világos. Hát meg, meg, hogy a zászlóhoz kapcsolódjunk. Uh -huh. Szóval és nekem még az jutott eszembe, hogy gyermekkoromban Elképzeltem azt, hogy, hogy hogyan viszonyulnak a szüleink ahhoz, hogy miképpen működnek ezek a technikai eszközök, és hallottam ilyeneket nagyszüleinktől, hogy hát ők azt sem értik, hogy a rádiókészülékből hogy beszélhetnek az emberek, hogy kerülnek oda, oda bele. A mai korban meg ugye mi csodálkozunk rá arra, hogy hogyan lehet mondjuk egy kifejezésből képet alkotni, már pedig hónapok óta ezzel foglalkozunk, hogy megadunk valami egyszerű kifejezést, és hirtelen alkot belőle egy gyönyörű szép képet megdöbbentő módon. El, a program A program maga, igen. Az kivaradt az alany. Igen, Bocsánat, igen. Tehát az, az a helyzet, hogy ma, ma már vannak arra technikák, és a Runway is egy ilyet csinál ezzel a Gen 1 és Gen 2, direkt nem Gen 1 és Gen 2-t mondtam, hogyha már <gül> magyar-angolul beszélünk. Szóval a Gen 1 és Gen 2-vel a Runway az egy olyan ilyen machine learning, gépi tanulás, mesterséges intelligencia rendszert csinál, már pár évve fut ez, ami képes például arra, hogy az ember ad egy képet neki, meg ad neki egy videót valamilyen stílusban, vagy a kettőt megfordítja, és ez a szoftver, ez összekeveri, csak így tudom megfogalmazni, a képet és a videót, és ebből lesz egy olyan stílusú videó, mint amilyen képünk van, vagy fordítva. Ezek rövid, pár másodperces videók, és azért a, a konzisztencia, az egyes frame egyes kép kockák között azért még, azért még nem teljesen tökéletes, tehát egy kicsit olyan, olyan, olyan stílusú Picit változó folyékony dolgot tudnak elképzelni a, a hallgatók, de tulajdonképpen tökéletes videókat tudunk így előállítani, vagy nagyon jó videókat, videóklippekhez például nagyon jól működnek. És em, ennek, a, ennek, a cég, ennek a cégnek a különböző alkalmazásai például már oda is eljutottak, hogy akár szövegből is tudunk videót készíteni. Tehát leírunk egy szöveget, hogy mit szeretnénk látni a képen, és nem csak a képen, mint mondjuk a Mid Journey nél ugye ez a képgenerálásra nagyon sokan használ képkészítésre, hanem videót is tudunk készíteni. De akkoriban, amikor erről beszéltünk, rendszeresen használtad a halucinálás kifejezést, hogy a mesterséges intelligencia halucinálja azt a képet. Itt is erről van szó? Igen, hallószínű -e kicsit máshogy szoktuk használni, inkább úgy, úgy, úgy használjuk, hogy valami olyat képzel el, amit mi nem mondtunk neki. Na, Az itt is előfordul. Tehát, amikor az ember készíti ezeket a képeket, akkor előfordul, hogy van, egészen furcsa dolog keletkezik, nem is az, amit kértünk tőle, de ez egyre ritkább és egyre jobban, egyre profiban írják le a dolgot. Na most ez az is hozzátartozik, hogy ha már van egy képünk, uh -huh. akkor azt is tudjuk manipulálni. De nagyon érdekesen tudjuk manipulálni, nem úgy, mint a Photoshopban vagy valami egyéb képszerkesztő alkalmazásban, hanem azt is mondani az alkalmazásnak, van egy Ilyen úgynevezett fejlett rendezői képessége, hogy a már kész fotóban mi szeretnénk egy kicsit mászkálni, előre menni, változtatni egy pozíciót, szöget valamilyen formában, vagy esetleg megváltoztatni más paraméterét a képnek, úgyhogy ebből akár mozgást is elő tudunk állítani. Mondjuk lefotóztunk egy nagyon szép tájat, és azt szeretnénk, hogy ezen a tájon a kamera mozogjon előre-hátra, egy kicsit jobbra-balra, persze nem vadul, tehát nem egy másik városba elsuhan hirtelen, hanem, hanem csak egy kicsit megmozgatjuk, és erre képes most már a rendszer most mutatták be. És hogyha ezeket egymás mögé. Tehát fél... ezt nem te mondod neki, hogy szépen lassan menjen a Persze. Van egy képem, berakom, és azt mondom, hogy csinálj vele most valamit. És akkor mondjak egy nagyon jellemző pillanatot. Most szervezzük az informatikai biztonság napján, és ott például nekünk van egy úgynevezett kívizóálunk, egy képünk, ami már készen van. És ebből kellene valamilyen, valahogy meg kellene animálni, ugye mozgatni kellene a, a képet, és az a stúdió, aki ezzel foglalkozik, meg csinálja, az azt mondta nekem, hogy ők egy ilyet képzeltek el, én meg visszaküldtem nekik egy másikat, hogy én meg egy ilyet képzeltem elem. Egy pár másodperces animáció szinte tökéletes minőségben. Tehát ehhez bárki hozzáférhet, pár dollár előfizetésért már használhatja. És már akkor ezzel a rendszerrel készítetted a saját változatodat? Én igen, én már ezzel csináltam, és egy pár másodperc alatt vissza is tudtam nekik küldeni, hogy én így képzeltem el. Tehát most már olyan szinten van ez a minőség, hogy bárki tud vele akár teljes filmet csinálni, amire példa is volt. És ez egy nagyon érdekes dolgot eredményez. Az 1000 mérföld című kisfilmet, ez egy 10 perces film, nem olyan régen készítették tette el egy, egy rendező, minán Kucsuk, ha jól lejtem a nevét, és az az, az érdekessége ennek, ennek a rövidfilmnek, hogy ez egy, egy astronautának az életét írja le, jövőben sci um, és miközben hallgatjuk őt, ahogy gyakorlatilag narrálja a saját, saját történetét, akközben képeket is láthatunk, videóképeket. Őt Igen, ő az, aki most éppen a saját életét narrálja, elmagyarázza, hogy mi történik vele. És ami érdekesség ennek a filmnek, hogy ez egy 10 perces rövid film, és aki készítette a rendező, az 2023. június 15-én kezdte először használni a szoftvert. Június 30-án elkészítette az első részét, az egy kétperces rövidfilm volt. Július 14-én a következőt, és szeptemberben pedig már díjakat is nyert ezzel a perces verzióval, ami egy nagyon szép, kellemes film, gyönyörű képekkel, űrbeli jelenetekkel, miközben ezt a hangot halljuk, ahogy elmeséli a saját szemszögéből az illető a csak szövegesen generálta ezt, csak szöveggel? Szövegekkel és képekkel, de úgy, hogy a képeket is generálta, és aztán elmagyarázta a rendszernek, hogy mit szeretne látni és ezeket szépen összefogta. Nem forgatott, tehát nem, nem ment. Semmit. kamera otthon ült és nyomogatta Igen. a gombokat. És te is, amit, amit visszaküldtél az ITVN szervezésre, azt te is szöveggel generáltad. Így van, csak, csak szöveggel. Hát nem a képet betettem és megmondtam, hogy mi Kép, történjen. Szöveg. Így van. Azt, hogy elmondtad szövegt. most a dátumokat, arra jó példa, hogy gyorsan megtanulta, vagy gyorsan Igen. működik a rendszer. Egy rendező, úgyhogy nincsen se stábja, se senki, ül a gép előtt, és egy szoftvernek utasításokat ad, és ebből film lesz, amivel még nyer is egy hetek fesztiválon. Mind Hetek, uh -huh. vagy fél év alatt, hónapok alatt, uh -huh. egészen Elképeszti. megdöbbentő, és még ráadásul azt is hozzá kell tenni, hogy bizony ezekkel a rendszerekkel nyilván nem csak ilyeneket tudunk készíteni, hanem videóklippeket is, bármi egyebet, sőt, e most már egyre inkább hangot is tud majd ehhez generálni. A rend, a, egyiket a ránvénynek van egy hang készítő része is, csak abban már nem akartam nagyon mélyen belemenni. Tehát látszik az, hogy gyakorlatilag szinte bármit meg tudunk már képekkel videókkal csinálni, komoly művészeti kulturális értékű alkotásokat és, elkészíteni. És is. Hát természetesen mm. azt is nyilván. A digitális világról érthetően. ez a postmodem. Következik műsorunk oszlopos tagja Kovács Tücsi Mihály szífiiro, aki ezúttal egy hírcsokorral készült, még pedig a Spotify házatájáról került ide néhány információ. Igen, igen. Nem fölmerült a Spotify a kapcsolatban egy jelenségből egy kár. Egy bank területen foglalkozó szakember mondta, hogy ha valaki megcsinálja azt, hogy fölrak egy zenét és azt egy 30 másodperces blogban blokkban meghallgatja saját magát, vagy beállítja a telefonját, hogy ezt a blokkot hallgassa 24 órán keresztül, akkor ezzel egy hónap alatt 1200 dollárt tud keresni. Hogyan? Hogy hát a jogdíjak alapján, ja. hogy ez a 30 másodperces meghallgatásonként jár neki a jogdíj, akkor ahányszor 30 másodperc, annyiszor jogdíj, és a végén ebből 1200 dollár. Úgyhogy ebből egy olyan hype lett ebből a hírből, hogy erre még maga Daniel Eck, a Spotify vezérigazgatója is reagált, hogy először viccesem azt mondta, hogy ó, hát hogyha ez igaz lenne, akkor saját magamat hallgatnám 30 másodperces blogban 24 órán keresztül, de az azzal magyarázta, hogy nem ők általában lemezkiadókkal, egyebekkel vannak szerződésben, ők kezelik magukat a felhasználókat, és a szerződés alapján fizetnek. Ebben azért nem tért ki arra, hogy mégis milyen alapos számolják ki a jogdíjakat, tehát el tudom képzelni, hogy elméletileg ez a módszer működött volna egészen egy egyetlen napig, itt ja, a, klassz a klasszikus egymillió dolláros képernyő, amit egyszer lehetett megcsinálni poénként, hogy ez így működött, de most már biztos, hogy leszort Mielőtt tette ezt a nyilatkozatot, volt leszol, a szoftverfejeztől, hogy na, azonnal belerakni azt a parancsorba. Ha valaki egy telefonról 24 órán keresztül ugyanazt a, a 30-asat vezet, annak a vonalát küldjének ki vírust, és a bégyi is utas, utasíts rá. Szerintem a jogi osztálynak is szólt. Csak igen, történt. igen, valószínűleg. Ugyanilyen értékű. Igen. A másik érdekes hír, hogy ha már az előbb a mesterséges intelligenciára generált a filmekről beszéltünk, akkor jöjjön. Ah, so Megjelent egy új cég, pontosan egy régi cég, amelyik már a Stability, amelyik tavaly augusztusban mutatta be a szöveg alapján képet generáló szolgáltatását, most bejelentette, hogy szöveg alapján zenét tud generálni. Ez az új szolgáltatása. És Ezt a... lehet majd az Artur által bemutatott videokliphez. Például, de egyébként azt mondom, hogy a jövő héttől kidobhatjuk a szignáljainkat, és minden alkalomra, minden emberhez új szignált rendelhetünk. Például az legközelebb jön az Atél, akkor neki csinálunk egy olyan szignált, hogy arra utasítom a gépet, hogy egy. Egy de, könyves a igen, igen, de azt mondom, hogy egy ilyen kódexhez suhanó a sercegéséből menjen át valami digitális zajba, Na, ez és lett mondja lett? be a nevét. Amikor a hajni jön legközelebb, akkor egy ilyen legyen egy szülői értekezlet alapzaj, amiben bejön az osztályfőnök, miközben dúdolja, hogy mindig a sárga úton, Kövessétek a hajnét. Artur esetében, hát valami olyat tudnék elképzelni, hogy valamilyen ilyen sejtelmei zene, ilyen titkosszolgáltosok beszélnek a rádión egymással. Igen. És a hacker a billentyűzeten kopog. Igen, igen, miközben valaki megszólal a, az indiai távoli szakértők akcentusában bejelentve a nevét. Hát az én esetemben pedig mit tudom én, a táncos komikus az utcán kéreget jellegű szignára gondoltam és végül egy harmadik témában térjünk vissza a spotify-ra léte valaki 2014-ben felvetette azt a kérdés hogy okay, csomó mindent hallgatunk a spotify n de mi van azokkal zenékkel akik seggé nem hallgat és erre valamilyen utóbb módon rákeresett és kiderült hogy millió számra vannak olyan zenék amit valaki megcsinált felrakta és hát úgy gondolom a tulajdonosság kívül soha kutya se hallgatta meg. Ezért föltalálta, for, föltalálta a Forgotify nevű oldalt, <gül> ahol véletlenszerűen földobálja ezeket a zenéket, abból a listában válogatta, amit még senki nem hallgatott meg. És azzal, hogy te ezt az elét meghallgatod, ezzel ez acs valamit az örökkévalóságnak, viszont ez a szám így lekerül ebből a listáról, úgyhogy valószínűleg átkerül abba a amit csak egyszer hallgattak meg ebben a büdös életben. És aztán meg, utána már senki nem hallgatja. És e meg utána már újra. többet senki nem fogja meghakadni. Érdekes módon ez a szolgáltatás ma is él, 2017-ben felvalláson esett, át, és most már bizony 10 éves lesz idén. És még mindig működik, úgyhogy tegnap előtt én is belehallgattam hogy néhány számot átadja én is az örökké valóságnak. És volt benne? volt benne jó? Hát figyelj, én elgondolkoztam azonban, hogyha kém lennék, hogy visszatérjek a biztonsági térdésre. Lehet, hogy a legegyszerűbb az lenne, hogyha úgy szeretnék adatot elrejteni, hogy a büdös életben senki nem találja fel, akkor valami zongorokkalampírozás közben így ráénakálném, hogy ügy, üzenem a főnöknek, hogy a bérjékost felfogadtam, a kábítószerkett délután énekel, és azt a büdös életben senki nem fogja megtalálni rajta kívül. Hú, hát nagyon érdekes. Még segíts a hallgatóknak, hogy hogy lehet elérni ezt a szolgáltatást? Forgotify.com, tehát ez a Spotify, a el, forgotif, ne fe, vagy ne felejtsd el, tehát forgotify.com. Érdemes ott macsolázni egy kicsit. Eddig tartottam a mai postmodem Köszönöm a részvételt Fülöp Hajnalkának, dr. Bódi Justin Justin Viktornak, Keleti Artúrnak, Kovács Tücsi Mihálynak, vendégünknek Csordás Takács Attilának és a pozsonyi hangmester kollégának Kubányi Péternek. Jelentkezünk pontosan egy hét múlva. Viszontlátása a YouTube-on, Viszonthallása a Pátia Rádióban. Szilágy Járpádot hallották. Posztmodem